Єва зареготала. Гестапо так на неї подивився, що, мабуть, уже знає, чи видаляли їй гланди. Коли вона заспокоїлась, це сталося не дуже швидко, шикарний Янгол, наприклад, за цей час встиг прокинутися та зробити калюжу, вона сказала, я фактично померла дружина. Це в якому сенсі схаменувся гестапо після розгубленої мовчанки? — В сенсі мого чоловіка, — відповіла вона. Старому це сподобалося. Міліку теж. Він сказав, що це може бути дуже зручним. Ява повернула до нього свою голівку, волосся ковзнуло по шиї, і я знову здивувався, як воно не ріже їй шкіри. Тобто, — запитала вона, — взяти, наприклад, Жоріка, — Павле, пам'ятаєш, я тобі розповідав, як бачив, що він горить? Я приречено хитнув головою. Почалося. Так от, він постійно зраджував Неонілку. Це його дружина, пояснив він Єві. Старенька Саранська її попереджала, коли Ніла виходила за нього заміж, що в нього між ніг не член, а шлагбаум. Тільки якась жінка підходить, ласкаво просимо, худко підіймається. Бачити вираз Євеного обличчя було суцільним задоволенням. Хай усвідомить, з ким мені доводиться по-християнськи ділити помешкання. Естапо розливав напої. Жорік всім своїм лівим бабам казав, що Неонілка померла. Правда, він боявся, що вона дійсно помре. Коли він часто її ховатиме, то називав її різними іменами. Галина, Катруся, Лора, Клеопатра, і одного разу ускочив. Він познайомився з однією пані, звалася вона Марго. Він в неї закохався, а вона все йому не давала, бо була порядною дівчиною. Емілю, застеріг Еміля батько. Перший раз чую, щоб старий хоча б якось відреагував на Емільчині побрехеньки. Та батьку, що я такого сказав? Це ж правда життя, – заперечив малий та продовжив. А Жорік, щоб її звабити, почав скаржитися на те, яке важке життя у дівця. А вона почала плакати. А він побачив, що дівка вразлива, отут все спрацює, і сам зарюмсяв. Жорік міг заплакати за будь-яких умов. Так от він плаче, примовляючи, «Бідна моя Людмилка, як мені без тебе жити, скажи». І тут йому каже, не Людмилка, а Марго. Як? Яка Людмила? Вашу ж дружину Георгію звати Неоніла? Жорік почав брехати, вщент забрехався, сказав, що дійсно колись в нього була дружина Неоніла, а потім Людмила, а зараз він птах вільний, бо всі його кинули. Виявляється, ця Марго була донькою Неонільчиної колеги. Якось в дитинстві вона бачила Жоріка. Він на неї уваги не звернув. Жорік на бабів звертає увагу тоді, коли, ну, малий невпевнено подивився на Єво, що? запитала вона. Ну, коли між ніг лється, дівча сміється, дяка небо блакитне, що я не вагітна, розумієте? Навіть я відчув погляд гестапо. Еміль також, тому й почав викручуватися. Це примовка така, просто примовка. Це не я вигадав. Мене навчила Сара. Листа подивиться на мене, наче я винний в тому, що Сара навчила вульгарних примовок його дитину. Мабуть, думає, що то я її навчив. Але, говорить він, не до мене. Емілю, або ти зараз, по-перше, вибачишся перед Євою, а, по-друге, завершиш цю історію пристойно. Або підеш до своєї кімнати, я чекаю. Батьківський гнів. Приборканий Еміль щось нерозбірливо буркотить, а потім продовжує звичайним голосом. Того вечора Жоріку щодо давання не пощастило. Марго розповіла своїй мамі про те, на кого вона натрапила. Уявляєш, що в Жори, який неонілин Жора, нова дружина, вона померла, Людмила зветься. А її мати каже, «Марго, розумною будь, не верзи дурниць». Потім вони довго з'ясовували, хто з них верзе дурниці, а вже потім мама Марго потелефонувала Неонілі. Жорік втік тоді ночувати до нас, скиглив, що всі його неприємності через бабів, бідкався мамі, що це ж треба так спалитися, він кілька разів сам себе спалював, а от нещодавно вже й неоніла спалила його остаточно. Я чекав, що на це скаже Єва. Єва сказала, що час годувати шикарного Янгола. До речі, Павле, а ти його вже назвав? Озвався Гестапо. Зараз, – сказав я, – і вийшов. Ти куди? – почулися голоси. Єва годувала цуценятко. Я приніс родовід і прочитав «Зікфрід, Даніель, Гійом, лорд Фаунтлерой, де Шато». А ти вже думав, як будеш його скорочувати? Цебто не його, а його ім'я, поцікавився Гестапо.